L'oferta de places en activitats de vacances d'estiu per a nens i adolescents entre 1 i 10 anys organitzades a Barcelona aquest any ha crescut un 26,5% i arriba a les 203.399, dividides en 639 activitats organitzades per 189 entitats per a les quals les inscripcions comencen el 22 d'abril. L'Ajuntament de Barcelona ha activat el web www.bsn.cat barra vacances i distribuirà la guia de vacances d'estiu 2014, en què es posa a la base de les famílies la informació sobre aquestes activitats, per a les quals atorgar beques i ajudes. La tinenta d'alcalde de, de Qualitat de Vida, Maite Fandos, que ha presentat en roda de premsa les activitats d'estiu, ha garantit que es cobrirà tota la demanda de sol·licituds de beca que compleixin els requisits d'accés. El pressupost és de 1.036.440 euros, el mateix que s'hi va destinar l'any passat, repartit en 6.696 beques, però es cobrirà tota la demanda, tot el que faci falta, assegurat Maite Fandos. Fandos també que ha explicat que el pressupost d'ajudes inicial d'aquest any es comple complementa amb 249.010 euros en ajudes econòmiques que otorgaran els serveis socials i els 250.000 ajudes a la integració de nens amb dificultats, 39.000 més que l'estiu passat. La regidora ha destacat l'increment d'oferta destinada específicament per a adolescents de 12 a 17 anys i el projecte pilot d'activitats en família que es portarà a terme al districte de Sant Andreu. Per primera vegada i només com a prova pilota de Sant Andreu serà introduït en el catàleg d'estiu activitats socioculturals en àmbits com la música, les noves tecnologies, les arts plàstiques i les escèniques dirigides al públic. L'atinenta d'alcalde també ha assegurat que un any més es cobrirà tota la demanda, ja que hi ha més oferta de places que nens que finalment s'hi apunten. Fan dos aprofitat per fer balanç de la campanya de vacances de l'any passat, quan es va incrementar fins a 62.000 el nombre de participants, un 4% més que la del 2012, xifra que suposa un 28% més de la població barcelonina entre 1 i 17 anys. Com l'any passat, els preus màxims de les activitats infantils i juvenils d'estiu que coordina l'Ajuntament de Barcelona són 12 euros al dia, 23, si s'inclou el dinar, als quals s'ha d'afegir l'IVA. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, jo és tot un poble, aquí us parla i companya, Susana Avila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que assisteix a la inauguració del Desè Congrés Internacional de la Dieta Mediterrània. Aquest matí, Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, ha assistit a la inauguració del Desè Congrés de la Dieta Mediterrània, que se celebra en el mar de la Fira Alimentària 2014, a la Fira de Barcelona, al recinte de Gran Via M2. La Fundació Dieta Mediterrània organitza en el marc de la Fira Alimentària 2014 el desè Congrés Internacional sobre la Dieta Mediterrània avui i demà dijous. En el marc de la trobada hi haurà conferències centrades en el patró de la dieta mediterrània i els seus principals aliments com a font de salut i com a prevenció de principals malalties cròniques com l'obesitat, les malalties cardiovasculars, la diabetis, les malalties neurodegeneratives i el càncer. L'objectiu del Congrés és difondre les darreres evidències científiques que avalen el model de vida basat en la dieta mediterrània, un patró alimentari lligat a la cuina tradicional i als productes frescos i a la pràctica d'un exercici físic moderat, com a la base d'una bona salut física i psíquica dia us parlarem dels veïns del Bon Pas, que alerten del mal estat de la casa Enric Sanxiís. Els desperfectes de la casa Enric San preocupen els veïns del bon pastor. Assegura que les condicions de l'edifici són tan precàries que en qualsevol moment es pot produir un desprendiment. Precisament, ara fa un any s’hi va originar un incendi a interior. Els veïns han reclamat en diverses ocasions que se n'arregli la façana per evitar incidents. En aquestes condicions es troba la Casa Enric Sanchís al barri del Bon Pastor. Les xarxes que s'hi van col·locar fa un anys per evitar despreniments estan trencades. Els veïns demanen a l'Ajuntament que es faci alguna actuació que en garanteixi la seguretat. La casa era propietat d'Enric Sanchís. Aquest industrial va fundar una fàbrica de productes químics i una petita colònia a principis del segle XX, aquests terrenys. Aquest edifici, que pertany als hereus, era la casa de guarda i de l'administració en els darrers 15 anys, els veïns han plantejat diversos projectes que creuen que es podrien realitzar en aquest espai abandonat. Moltes idees que es podríem fer en el cas que l'Ajuntament adquirís la propietat. L'Ajuntament ha obert expedients i ha posat multes als propietaris perquè mantingui l'edifici en bones condicions. D'altra banda, es compromet a esbrinar si la casa està en venda i si es pot expropiar. I més coses a comentar-vos perquè el Sant Andreu informa de la creació d'una entitat que gestioni el futbol base. Avui a les 12 del migdia el Sant Andreu realitza una roda de premsa per informar de la creació d'una comissió delegada dins del CUP que tindria com a tasques l'actualització salarial i la constitució de la Fundació Privada Unió Esportiva Sant Andreu de Palomar com a nou club que gestionaria el futbol base. L'acte es farà a la sala de premsa del Narcís Sala i comptarà amb la presència dels membres d'aquesta nova comissió delegada. I ara obrim plan cultural, ens anem cap a la Sagrera, anem a l'Annau Ivanov, que avui us ofereix un especial Amics La Pols. L'Annau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà avui a les 9 de la nit un especial Amics La Pols. És tractat d'una activitat exclusiva per als amics de la Fundació Sagrera ja que els hi fa molta il·lusió convidar-vos a tots a la prèvia de la primera coproducció de l'Annau Ivanov i la sala Fly Heart La Pols. Doncs escrita i dirigida per Yatzer Garcia, coordinador artístic de La Nau, és, segons l'autor, la segona part d'una espècie de trilogia temàtica al voltant de les petites societats que esdevenen les famílies que van començar amb la terra oblidada i que, va, i que acabarà amb els nens desagraïts. A música de The New Raymond està protagonitzada per Marta Aran, Guillem Motos i Laura López, membres d'Arcadia, companyia resident a La Nau. El pare ha mort, això és el que ha sentit el Jago quan ha despenjat el telèfon dos minuts més tard, ha oblidat del tot aquesta notícia. Se n'ha oblidat tan completament que ni tan sols ho ha comunicat a la seva germana Ruth, amb qui conviu en un pis modest situat al nucli d'una sorollosa ciutat. La Ruth, que recentment ha perdut la feina i es dedica a omplir les hores, anant a córrer el dia 7 i a també, en adonar-se que la mort del pare no ha provocat res al seu germà, arriba a la conclusió que en Jacob ha perdut la capacitat de sentir. A partir d'aquest moment farà tots els possibles perquè la resta de la família no s'assabenti d'aquest fet vergonyós i intentarà entendre què és el que li passa al seu germà. Doncs aquest especial Amics Lepols, Nagu Jovenov, és dirigida i... És autor en Llazer Garcia. Els intèrprets tal i com hem dit és Martaran, Guillem Motos i Laura López. La música va a càrrec de New Raymond i es realitzarà aquesta nit a les 9. el lloc on es realitzarà donc la sala Fly Heart que eh, es troba al carrer Alpens número 3. I ja per acabar aquest primer recorregut informatiu del dia, informar-vos també de la Noi Ivanov, que us ofereix la tretzena mostra de Joves Creadors. La Noi Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà demà dijous, a partir de les 7 de la tarda, la tretzena mostra de Joves Creadors. La mostra de Joves Creadors, MJC, és una trobada entre joves creadors d'arts escèniques, visuals i plàstiques de Catalunya. L'essència de, de la mostra és joventut, espai per la creació i potser un enllaç amb el món laboral. Tot l'equip que du a terme aquest projecte pretén donar als espectadors un aparador de nous talents en el món de l'audiovisual i les arts, tant escèniques com plàstiques, i aquells qui volen ensenyar les seves creacions l'oportunitat de fer-ho dins d'aquest esdeveniment. A més a més, la mostra de joves creadors és una pràctica de realització i producció d'espectacles que enrere any els alumnes de producció de l'escola i maves, es idees Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona duen a terme. Dins d'aquesta pràctica, els alumnes realitzen totes les tasques necessàries relacionades amb la creació, producció i execució d'un esdeveniment. El seu caràcter no competitiu ajuda a crear un ambient relaxat i festiu per tal que tots els artistes de les diferents disciplines siguin espectadors actius i gaudeixin d'aquest espai de trobada.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 pro noia sense que ha marchat. So ja reconeixid l'hibritat. Sem d'anim. No s'acabi mai cada mà. De major Des del 91.6 de la FAMA Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs hem de dir que els veïns del barri del Bon Pastor estan en aquests moments preocupats perquè, segons diuen, les condicions de l'edifici de la casa Enric Sanxís doncs són tan precàries que en qualsevol moment es podria produir un, un despreniment. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels membres de l'associació de veïns de, i veïnes del barri del Bon Pastor, en Josep Maria Faldo. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns què és el que està passant amb la casa Enric Sanchís perquè en aquests moments sembla que podria... doncs veia algun despreniment de l'edifici, no? Sí, ja porta temps. La casa aquesta està molt abandonada, la família Sanchís té el lloc molt descuidat, la casa sinó tota la part de dins d'on havia la fàbrica a Sant Xís uh -huh. ho té molt abandonat i llavors, eh, a veure, concretament la casa de uh -huh. les finestres obertes, la gent tira coses dins, es pot calar foc uh -huh. entra la gent i surt uh -huh. a veure és un, la façana està fatal i ja ha desprendiments de fa temps uh -huh. l'Ajuntament ha anat posant multes, però a veure jo penso que s'hauria de de, de, de pressionar més a la propietat perquè allò tinguessin condicions perquè uh -huh. eh, és un perill, és un perill i la part de dins està fet un fàstic i molesta els habitatges uh -huh. eh, del voltant, vull dir... Uh -huh. Perquè tal i... tenim alguna dificultat tècnica? No, el problema, sí. el problema que hi ha és que és una propietat privada i clar, l'Ajuntament ja fa anys, fa molts anys, uh -huh. va fer un peri de reordinació interior que, um, obrint el, diguem, tot... El... amb una plaça al mig um, i amb voluntat de comprar la casa aquesta. Eh, però, clar, um, ara l'Ajuntament no és el mateix i aquestes coses, dos no. canvien. La, la voluntat va canviant. No Perquè sé, aquest edifici... Aquest sí. edifici pertany als, als mateixos hereus dels de, de, de, de sí, sí, Sant Xís, sí, sí. no? és una propietat privada, sí. Uh -huh. Per tant, eh, els que haurien d'haver fet alguna cosa són mateixa, la mateixa família en Sant Xís. Clar, clar, Això està claríssim, eh? Uh -huh. Però, clar, l'Ajuntament té l'obligació de, si hi ha algun edifici que corre a perill, uh -huh. sobretot les façanes, i, i, i bé, i no només les façanes, sinó tota la part interior que hi ha molta Impotència. és tan abandonat mm. que hi ha porqueria i, mm. no, això sí que el, eh, ha d'actuar contra la propietat o instant a la propietat que ho arregli perquè m'entens mm. que, sí. que, que la façana crea molt perill i segons, les finestres obertes eh, també generen perill perquè es pot calar mm -hmm. foc o algú pot tirar foc dins i liar-la vull dir que uh -huh. inseguretat crea i a més a més eh, brutícia també vull uh -huh. dir que a la, la part interior uh -huh. per tant a veure, la propietat ha d'actuar i si uh -huh. no doncs l'Ajuntament ha d'instar la propietat a que faci, és clar si de la set... propietat no vol vendre no ho vendrà, està claríssim uh -huh. per però a tant... vegades hi havia voluntat de l'Ajuntament de, de comprar la casa aquesta Ah, hi havia voluntat de que l'Ajuntament l'adquirís. No? Sí, abans, fa uns anys. Ara, uh. les coses no són iguals. Clar. Uh -huh. De fet, no fa gaire temps des que es va originar un, un incendi a l'interior. No? Sí, sempre ha hagut problemes, eh? de, uh. problemes ha hagut sempre. Clar, uh. Aquí també el, un problema que ja uh. ha afegit és que no, ara com les generacions s'han anat passant mm. doncs ara m'imagino mm. que, que els deus també els hi deu de ser complicat mm -hmm. és un espai molt gran Sembla, sembla que tenim algun, alguna dificultat tècnica. Precia, sí. uh, a, a, a, a tornem a trucar d'aquí uns minuts? D'acord. Vinga, doncs a veure. Uh, intentarem resoldre aquesta incidència tècnica que tenim amb els telèfons i el, mentrestant doncs, podeu escoltar una mica de música i tornem. si ara se'ns escolta millor. Uh, tenim l'altra banda de fil telefònic el Josep Maria Faldo també. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. <ríe> doncs explica'ns, uh, les... hem de dir que les xarxes que es van col·locar doncs, fa, fa uns anys per evitar aquests despreniments ara estan trencades, no? O sigui, sí, sí. O sigui que encara ja hauria més a de perill de... Que les... Sí, és que com hi abandonament, i llavors el que es fa després no segueix i, i acaba fent-se malbé tot, sí. Uh -huh. Molt bé. El que sí que sabem és que en els darrers anys el, els vagint heu, heu, heu mogut el, el tema per tal de que es pogués trobar una solució al respecte. Sí, sí. El que passa és que la solució no és fàcil perquè és una propietat privada, clar, si els propietaris no volen Res, doncs ningú els hi pot obligar. Uh -huh. El que passa és que quan vulguin fer alguna cosa hi ha un peri uh -huh. perquè per ho facin d'una manera determinada. Uh -huh. Mentrestant, l'Ajuntament el que ha de fer és, és mm, insistir a la propietat que algú tingui amb unes condicions dignes. Uh -huh i l'Ajuntament eh, el que sí que ha, tenim constàncies de que ha obert diferents expedients per tal de que es pugui això agilitzar una mica no? Ara, ara no ho sé exactament no? però aquests anys enrere sí Vull dir que mm. nosaltres anàvem a demanar a l'Ajuntament que ho fes l'Ajuntament ja ho feia mm. el que, bueno, sí, de, de fet ho feia el que passa que no ho sé no sé què passa amb no mm. No, no, no entenem que, que triguin tant a resoldre aquest cas. i uh -huh. Jo penso que, el, que potser el problema és que hi ha molts hereus i llavors no es posen d'acord. Suposo que aquesta és un de princip dels principals problemes. Perquè en el cas que la casa es posés en venda, llavors sí que es podria... Clar, perquè han de prendre una determinació de si ho volen vendre, si ho volen fer... El que no pot ser és que es quedi com està, vull dir ara està fet un fàstic i, i és un perill, sí. uh -huh. és una llàstima de la gent que ho hem vist d'una altra època a com està ara, mare de Déu, o sigui, uh -huh. la nit i el dia. A veure què és el que es pot fer per, a veure, al rehabilitar aquest, aquest edifici o trobar-hi una solució? Mm -hmm. Sí, no, pues, dir, la idea és que l'Ajuntament parli amb la propietat i els faci entrar amb raó i els, el, diguem, acabi prenent una determinació que volen fer amb això els propietaris mm -hmm. i l'Ajuntament que tingui voluntat de comprar aquest, aquesta casa mm -hmm. <ríe> és una sí. altra Sí, això també sí, sí. Sí. I el tema del centre cívic, ara en aquests moments com es troba? Amb obres, les obres segueixen cap endavant Mm -hmm. i bé, seguim amb, amb obres esperem que pel setembre eh, estigui acabat esperem mm -hmm. i que el maig, que quan són les festes puguem disposar ja de la Sala Gran i mm -hmm per fer el, activitats a la festa major Sí, perquè hi ha algunes entitats que han hagut d'abandonar el centre cívic i buscar alguna altra sala per poder... sí, sí, sí, a la l'associació de veïns tenim unes quantes entitats uh -huh, Per això <laughs> Sí, sí, cedim espais perquè puguin reunir-se i fer les, uh -huh. les seves activitats sí. uh -huh. I el tema de les cases barates? Doncs les, el tema de les cases barates doncs, va, dos blocs van endavant l'altre uh -huh. encara no ha començat i bé, diuen que depèn de l'última assignatura amb el Banc de Santander mm. sembla que no arribi mai aquesta signatura no. amb el Banc de Santander no. <coughs> uh -huh. però bé, va, va endavant uh -huh. confiem en que aquesta signatura es produeixi i el tercer bloc també també el facin uh -huh. i si això ho hem aconseguit i va a poc a poc uh -huh. <laughs> però va però va perquè després tenim també el tema de lo dels autobusos, no?, que no acaben... Sí, el transport és un, una baralla que no, no, no ens en sortim amb l'Ajuntament, no, no hi ha manera, no hi ha manera, no hi ha manera. El, tenim el l'H8, que és un autobús de, de la nova xarxa ortogonal, uh -huh. que es queda al centre comercial de la i El que reclamem és que arribi fins a la parada del metro del bon pastor, que està a uns dos-cents metres de... per on passa l'autobús. Uh -huh. i no hi ha manera de que l'ajuntament entengui que és important connectar una xarxa tan important com és la... l' ortogonal amb la xarxa del metro. Això no... Uh -huh. no. perquè l'excusa de que no hi ha diners és, és una excusa. Uh -huh. Sabem, tothom sabem que aquest any l'Ajuntament ha tingut de superàvit 140 sí. milions. I això s'ha publicat a tots els diaris i, i ho ha dit moltíssima gent. Per uh -huh. tant, i a més a més l'Ajuntament també ho ha dit. Pensem que no està bé uh -huh. que l'Ajuntament tingui un superàvit tan gran amb tantes necessitats. Uh -huh. Si l'Ajuntament fos una empresa privada, doncs, tenir 140 milions seria un èxit. Però tenir 40 milions de superàvit amb tantes necessitats que tenim molts barris de Barcelona, això més que una victòria o un èxit és una feinada que ens fan, mm. dient que tenen recursos per fer coses que necessitem i que no les fan. Mm. Això és pitjor encara, vull que emprenyat encara més, no? Mm -hmm. D'acord, doncs, Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que a poc a poc es vagin realitzant doncs, totes aquestes activitats que cal fer. Moltes gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies, des de bo, moltes gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Que vagi bé. Adéu, sí, bon dia. Bon dia. Doncs acabem de parlar amb en Josep Maria Faldo, que és membre de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Bon Pastor i, eh, doncs, això, esperem que es pugui realitzar alguna reforma o que la família de, de l'Enric Sanchís doncs, es faci càrrec de la rehabilitació d'aquesta casa o, si més no, que els veïns i veïnes doncs, hi puguin trobar una solució perquè, evidentment, un edifici que es troba en males condicions i que pot produir més un incendi com, com, com ha passat, doncs, eh, doncs això ens hauria de buscar algun tipus de, de solució al respecte. Doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem a més informació si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 i és per aquest motiu que ens anem cap al centre Garcilaso de La Sagrera per comentar i per parlar amb l'Alícia Aguilera, que és la seva responsable, i que ens expliqui tot aquest seguit d'activitats que hi ha preparades per aquest mes d'abril. Alícia, molt bon dia. Bon dia. Doncs, què és això de la piulada de Sant Jordi? Perquè estem una mica pendents de veure què és el que ens pots dir. Bé, bueno, la idea és, uh, a través del Twitter, sí. eh, que és una de les xarxes socials, la possibilitat de uh, bueno, que la gent, que la gent de, pugui participar fent uh -huh. eh, en un concurs. No? Llavors, amb 140 caràcters, podem fer una piulada per uh -huh. Sant Jordi, uh, es contempla la possibilitat de relat, um, poema, o el que sigui, i bueno, està adreçat a, a joves. Eh? No hi ha limitació de, uh -huh. de número d'obres de, de presentades o de piolades per persones, sinó que està bastant obert. Uh -huh. Doncs a veure que és el que els veïns i veïnes doncs, poden aportar. Fiolen. Sí. A veure què fiolen. Sí, La veritat sí. és que va començar ahir i atancarem el dia 22 d'abril, mm. perquè el dia 23 direm qui són els guanyadors, hi ha un premi de, amb un vals de, amb, amb les nas. Uh -huh. perquè puguin, bueno, perquè principalment és eh, bueno, una de les coses que sempre ens demanen i, bueno, i va bé. Uh -huh. Aquesta és una, una novetat d'enguany, de, no? Sí, sí, sí, és el primer any que ho fem i en funció de com surti pues, ja veurem si repetim o no. És el primer concurs, uh -huh. la, la veritat. Doncs et passo un moment d'acompanyar en Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. És sobre el concurs a la Piolada. Sí? Exactament. Eh, com va sorgir aquesta idea per Sant Jordi de fer un concurs de relats de 140 caràcters que tampoc és que puguem fer un no, relat ni... gaire intens amb 140, o sí? Sí, bueno, una mica uh, és una de les coses que, bueno, que hem anat recollint no? de que avui en dia pues, el, el tema del Twitter està funcionant com bastant com a eina també de, de difusió. Després hi ha diferents de plataformes que estan... Uh, impulsant tot el tema del microrelats a través de les xarxes, a través de Facebook o per exemple els mateixos de la TMB també fan un altre no? de, de, de microrelats a nivell de, de TMB. I vam pensar que també era una manera de participar sense... Uh, bueno, aquell que volia fer una aportació sense complicar-se gaire. No? Em faig una piulada i participo i dic la meva no? a partir, partir d'això. Mm. I bueno, per això ho vam fer i bueno, ja veurem com funciona. La veritat és que està dirigit a un, un ampli públic de 12 a 35 anys i de moment sembla que bueno, que està bastant... A... Almenys s'està retitueixant bastant, o sigui que ja veurem després, no? L'únic per participar s'ha de posar el hashtag piolada per Sant Jordi, tot en lletra, uh -huh. i, i piolar-ho, i ja està. I, uh -huh. bueno, hi ha el dia una gent que... Bé, bueno, el jurat decidirà pues, qui és el guanyador, si... perquè hi ha tres, tres categories, relat, uh -huh. poema i, i rapsoda, o sigui, el que surti ja veurem, a veure què mm -hmm. en quan a... clar, hi ha gènere relat, podem dir això que es dit de Repsoda, però no hi ha concretament micro gèneres, no? Pot ser com de ciència-ficció no? exacte, està obert a, a qualsevol l'únic que es marca és que estigui dins de, del marc de Sant Jordi, no? Que tingui a veure d'alguna manera amb Sant Jordi però, bueno, ja sabeu que Sant Jordi pots abarcar-ho des de molts temes no? o sigui que tampoc no... No, no, no té perquè què sortir tampoc Sant Jordi com a, com a, com a personatge, eh? o si no, que ha d'anar amb aquesta línia, no? amb tot el que suposa posa, l'Ariadna. Mm -hmm. Qui serà l'encarregat d'escollir la piulada guanyadora? Doncs el... jo, hi ha un jurat, de... mm -hmm. bueno, que són gent que treballa dins l'Espai Jove, és del referent de projecte audiovisual i la persona també de projecte de l'Intercanviador Jove, i hi ha alguna altra persona que encara no sabem. Home, doncs, des d'aquí, a tots els nostres oients que tinguin Twitter o que s'hagin pensat en eh, obrir un, el seu propi compte de Twitter, doncs els animem a participar-hi, perquè, home, si pots anar a, a uns grans magatzems d'electrònica i noves tecnologies, eh, sí, i fer-te una compra que et surti gratis... Sí, no, no està malament. No, no està malament. Tot i que l'interès és que ells puguin participar, no? I, uh -huh. I que ho puguin fer servir aquesta eina, com una eina de, de difusió, no? De, per poder fer, dir la seva, no? Que fet uh -huh. és l'objectiu també del Twitter, no? Exacte. Uh -huh. uh -huh. I després també tenim un tema important, que és la celebració dels 15 anys de Garcilaso, no? Exacte. Uh -huh. Sí, bueno, aquest any per el 15 de maig fem 15 anys uh -huh. i llavors fem dues activitats principalment. Una activitat que és uh, a l'intercanviador s'estava uh, organitzant uh, una, una exposició que va relacionada no tant amb els 15 anys, sinó amb el primer any de l'intercanviador, perquè ja ha passat un any des de que es va inaugurar. Uh -huh. El vam inaugurar el 19 d'abril l'any passat i ara farà també un any. Uh -huh. I, I en relació als 15 anys de Garcilaso estem preparant un documental, d uh -huh. una petita peça d audiovisual, que explicarà una mica tot el procés que s'ha fet des del centre Garcilaso a el que és avui en dia, a l'Espai Jovem. Uh -huh. i a més a més la, el mateix dia, el dia 15 de maig eh, fem una activitat en col·laboració amb el Consolat dels Estats Units eh, que ve un, un artista que es diu Jesse Roberts ara és ah. ah. fatal sí, sí. Ah. hi ha problemes en la línia. Sí, no ah, sí. hi ha un artista que es diu Jesse Roberts el que farem és un taller de d'estampació de samarretes la idea és que els joves hi participin i puguin dissenyar una samarreta que sigui dels 15 anys que en comemoració i la idea és poder després poder imprimir aquesta samarreta no? i que ah, la de tenir bé. jo no sé si em sentiu bé però jo sí. sento fatal eh? veure, que tenim alguna dificultat però sí <ríe> el Consolat dels Estats Units que uh -huh. porta aquesta persona i ens falta el taller i, i tot uh -huh. i després també prepareu-lo del ball Holi no? sí, exacte, per la festa major o bueno, festa primavera de la Sagrera el dia 25 d'abril eh, organitzem la, el uh -huh. ball, bueno, la festa Holi perquè és el primer any perquè més en aquests barris mai s'ha fet això uh -huh. i, i bueno, la idea és fer-ho a la plaça Cris-Rei Mm. i veure què surt bueno, jo crec que marcarà també un abans i després dins del de que pot ser Festa Primavera perquè acabarà tothom <ríe> ple de colors però bueno, és, és com molt divertida no? és també perquè la gent se n'adoni pues, aquesta festa apropar-la i veure si els agrada i també es pot repetir doncs Exactament. en què consisteix aquesta Festa Holly? Bueno, eh, el, normalment es combina amb temes de Bollywood, vale? de, de dansa, de ballar i després a eh, tothom estirar aquesta pintura, que són tots productes naturals uh -huh. i queda tothom tacat de diferents colors. Uh -huh. I, I, bueno, és combinar... És una festa, a més a més, com una festa de dansa de ball, però més té aquest atractiu, no? És com quan fas la, la festa de l'espuma, però pues aquesta és la festa dels colors, no? Uh -huh. I, bueno, lliga molt amb el que és la primavera, no? Però, bueno, és tot una, és bé, Tot això ve de l'Índia, uh -huh. i era també com una manera de portar aquesta festa cap aquí, no? A, a la part de... De... del Carmel ja es fa i cada vegada tenim més èxit mm. i també és la possibilitat d'apropar-la aquí amb un espai obert on no has de pagar sinó simplement doncs, bueno, disfrutar-la i ja està. Doncs val, val la pena aprofitar-ho no? sí, sí, És exacte. una bona manera de celebrar la primavera d'aquests sí, de sí, colors sí, sí de colors, de colors, uh -huh. i està obert a tothom uh -huh. i, i ja està Quan tindrà lloc aquesta... Això és el divendres 25 d'abril a la tarda uh -huh. a uh -huh. a després Cristo de Sant Ré. Jordi i això ho fem a, a dins el, amb, amb la comissió de festes a la... Uh -huh. amb la dinamització juvenil D'acord, doncs sembla que tenim alguna dificultat tècnica, així sí. que intentarem resolt D'acord doncs, Alicia, t'hem de deixar per a si podem sí, sí, sí. solucionar la part Vinga, Vinga. gràcies. Gràcies. Vinga, bon dia. Bon dia. Bé. Bé, podem parlar? Sí. A veure. A veure. Ja és silenci, si si podem parlar a línia telefònica. Doncs ens demanen pas des del de, uh, Narcissala que, tal com us dèiem abans... Doncs avui... És eh... a portar a terme una roda de premsa per presentar la nova secció la nova secció que gestioni el futbol base es crearà la constitució de la Fundació Privada Unió Esportiva Sant Andreu de Palomar que serà un nou club que gestionarà el futbol base del Sant Andreu de Palomar de la Unió Esportiva Sant Andreu Exacte, doncs intentarem ara en un moment connectar amb l'estadi Narcis Sala a l'estadi de la Unió Esportiva Sant Andreu, perquè allà doncs, hi tenim desplaçat el nostre company Gavi, a veure si podem... Sí, entrem. Doncs a si podem saber què és el que ha donat de sí aquesta roda de premsa. Connectem amb el Gavi Pérez, molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, què ha donat de ser si aquesta roda de premsa que s'esperava amb, amb ansietat i més de cara a resoldre els temes de, que preocupen al futbol base, no? Bé, a veure, aquí és una de les coses eh, que sol passar, convoques una roda de premsa per un tema i la bomba salta amb un altre. Eh, anem per parts, vale? perquè el tema del futbol base és relativament nimi, és l'anunci de la creació d'una fundació privada per gestionar tot el futbol base que quedaria desvinculat de la Unió Esportiva Sant Andreu Societat Anònima és a dir, eh, aniria pel seu compte tot i que esportivament sí que es mantindria la vinculació bàsicament a partir de l'any que ve hi haurà una Unió Esportiva... Esportiva que quedaria amb només el primer equip que actualment recordem militar a la segona B i, Pust, i després una fundació privada Futbol Base Sant Andreu que seria la que agafaria tots els equips uh, esportius de la cantera actual quadrimarada i la, la, els estrenaria per la seva banda. Uh, els... Que porta aquest tema uh, encarcelada per 5 directius, Jordi Rollo, José Ma... Eh, perdó, 5 directius no, 5 persones dels quadris. Carmona, José Manuel Pérez i dos treballadors del club, com és el José Magonzález, el gènere de Futbol Base, han explicat, que, en certa forma, tot bé pels problemes econòmics que havien, o que han provocat aquesta temporada impagaments als embeleors del Futbol Base, uns plans econòmics que no han amagat, que en certa forma va bé per la derivació de molts diners cap al primer equip. D'aquesta forma s'entén que l'any que ve totes les dues entitats aniran per, per el seu compte i, per tant, podrien ser més fortes el futbol, va ser hauria de tenir aquests problemes econòmics i el primer equip haurà de buscar doncs, solucions en forma de patrocinis i publicitat per aconseguir els ingressos necessaris. Aquest era l'objectiu de la roda de premsa. Sí. Però la bomba ha saltat després de la roda de premsa quan el fins ara vicepresident esportiu, Juan Carlos Campos, a, doncs, ha volgut parlar. I ha volgut parlar per anunciar la seva marxa, la seva dimissió com a directiu de la Unió Esportiva Sant Andreu. I ho fa... No, ara, per discrepàncies enormes, discrepàncies grans, amb el president, amb Manuel Camino, del qual eh, doncs, eh, ha de deixat clar que no hi ha cap sintonia ara mateix. Eh, ha assegurat, de fet, que fa temps que havia de marxat, que havia de marxat quan eh, l'estiu passat es va fitxar Patxi Salinas com a entrenador, eh, ha deixat clar que les diferències són molt importants, que el dilluns passat a la Junta Electiva va haver un enfrontament molt fort i és el que va precipitar la decisió. Em quedo en una... ...perquè la pregunta ha estat si... Ell ha comentat que el president havia perdut la confiança en, en ell i jo li he preguntat... tenia que, ell havia... que el president havia deixat l'identitat. La seva frase ha estat bastant reveladora. Jo tinc un problema que per a ell el millor no en té. Estimo molt el Sant Andreu. Mm. Per tant, mal o com a mínim rebombori extra esportiu. en un moment delicat de la temporada, reconem que el Sant Andreu està a un punt de promoció pel descens A4 del descens directe. Quan queden encara els partits per disputar-se, no és la millor forma, diguem-ne, des de fora, de tranquil·litzar els Sant Inns del primer equip... Doncs en aquests moments no, perquè estem passant per un trauma, per un uh, període força complicat, com perquè ara ha sortit notícies d'aquest tipus, no? No, no. I haurem de veure com evoluciona, evidentment, aquesta, aquesta crisi, si es pot dir d'alguna forma, a la directiva que al moment en cobrat la primera víctima el vicepresident esportiu Juan Carlos Campos, mm. dubte important també de cara a la propera temporada, perquè eh, si Pati Salinas havia estat la gran aposta de Manuel Caminó, Mati Di Fuentes és una aposta personal del propi Campos, per tant haurem de veure com afecta això si no de cara a aquesta temporada, perquè evidentment ja no, no, és, no seria un lògic que, fes, que hi hagués aquest canvi, però sí que hi hauria un vot afectada cara a la planificació de la propera temporada, veurem si Caminó no, optar per mantenir entrenador o, pel contrari, doncs, decideix que, que no té confiança en aquest. Ja ho haurem de veure, ho haurem de veure. En tot cas, recordem les notícies d'avui, creació d'una fundació de futbol va ser per excepcionar tota la cantera 4-barra independentment del primer equip i la dimissió del vicepresident esportiu. Juan Carlos Campos. Molt bé, doncs, David, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació totalment en directe i esperem, doncs, que Uh, aquesta crisi que està passant al Sant Andreu, doncs no creï més víctimes, no? Mm. Esperem que com a mínim la víctima no sigui el primer equip, esperem que els, les aigües s'escalmin i que l'equip esportivament pugui resumir la situació aconseguir els punts d'estat per evitar el descens, per mantenir la categoria i que l'any que bé es pugui començar de nou des de segona B i no com estem molta gent aquí de la categoria de Bronsa des de tercera divisió Doncs esperem que sigui així D'acord, doncs Gavi, moltíssimes gràcies Bona tarda. Bona tarda. Doncs ja ho sabeu, el vicepresident, el vicepresident esportiu del Sant Andreu acaba de deixar doncs, de, de ser-ho per, per qüestions seves, no? perquè, segons ha dit, doncs, no acaba d'entendre's amb, amb la directiva, amb l'equip directiu que hi ha en aquests moments a la Unió Esportiva de Sant Andreu. No deixa de ser curiós que el sí passat el Sant Andreu guanyava la Copa Federació Eh, en, en menys d'un any eh, el Sant Andreu està a punt de, de descendir de, de baixar de categoria eh, en menys de tres mesos eh, el, eh, ja ha saltat el vicepresident esportiu i un entrenador a eh, guanyar aquesta Copa Federació ha donat molt mala sort a l'equip sí podríem dir-ho d'aquesta manera el que pare és que eh, jo no vull acusar ningú però <laughs> L'entrenador que hi havia fa ja uns, uns mesos doncs sembla que va deixar més que tocat a, a, a l'equip, a la directiva mm -hmm. i hi ha, molt, hi ha molta gent relacionada amb el, amb el Sant Andreu. No? I clar, doncs un equip que en aquests moments doncs està jugant la segona divisió B que segons, segons el mateix Manuel Camino que és el, direct, el president de Sant Andreu, doncs, aquesta segona divisió s'hauria d'articular d'una altra manera perquè els equips eh, importants o perquè els equips eh, doncs, que, sí, els equips modestos doncs poguessin tenir una sortida, doncs sembla ser que això no, no es porta a terme. No i, I el canvi no ha de venir per la federació, sinó que ha de venir pel propi equip. Exacte. Uh -huh. Doncs a veure què ens deixa els propers dies, si hi haurà un, segon, un altre un recanvi per aquest vicepresident esportiu, no? Uh -huh. Estem a l'espera de més notícies perquè, com han dit el nostre company Gavi, era una notícia que ha sorgit a la roda de premsa, que, que no era per un altre tema que no s'esperava uh -huh. i dubto molt que, clar ha estat una sorpresa i ja veurem com es desenvolupen els esdeveniments en els propers dies o les properes setmanes uh -huh. Molt bé, doncs ara, fe ara fem una pausa i ens centrem a l'Anna Ibenov que a, part a partir de demà o, de o demà mateix organitzen aquesta tretzena mostra de creadors joves Una pausa i tornem Des del 91.6 de la FMN, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Bell. Doncs us ho fa un moment, la Navi Bonof, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà demà dijous a partir de les 7 de la tarda la tretzena mostra de Joves Creadors. I precisament ens n'anem ara cap a la Navi Bonof per conèixer com es presenta aquesta tretzena mostra de Joves Creadors i ho fem eh, acompanyats avui del director de la Navi Bonof, el David Marín. Molt bon dia. Molt oh, bon dia. Doncs explica'ns, aquesta tretzena mostra es realitzarà demà aquí a les instal·lacions de la Navi Bonof, sí. Ja per, per quart any consecutiu acollim uh -huh. aquesta mostra uh -huh. i evident que ens fa molta il·lusió perquè bueno, és com un dia on, on es resumeix mica, tota la filosofia i tot el que fem a l'anau durant tot l'any. Doncs algun dia en col·laboració amb, amb l'EMAP, amb les Polamites Audiovisuals, ens va fer-me aquesta mostra. I què és el que la gent que vulgui assistir doncs, podrà trobar demà? Doncs demà trobarà una mica d'artestet de, de tot tipus. Hi ha des d'exposicions de fotografia, de, de l'escola de, de fotografia, uh -huh. a dansa, teatre, monòlegs, concerts... A... Bé, una mica de tot. Uh -huh. Començarà a les 7 de la tarda? Sí, de 7 I... a, a 10 i mitja, ah. més o, uh -huh. o sigui que serà una bona estona perquè els joves creadors també tinguin l'oportunitat de mostrar el que fan. No? Sí, correcte. Uh, en principi, ja la idea és que és una convocatòria que es fa des de l'escola, és oberta a totes les altres escoles d'arts i uh -huh. oficis que hi ha a Barcelona, uh -huh. i a partir d'aquí doncs, la gent presenta la seva proposta i estudia una mica per fer el eh, calendari d'activitat. Perquè aquí podrem veure doncs, des del món audiovisual passant per arts escèniques, plàstiques, una mica de tot. Sí, des d'això, de, de, és de un concert a, a, a body Painting, a dansa, a màgia, a un DJ que dona la benvinguda d'aquí al pati, si el temps ho, ho permet i ho podem fer a l'hora de llibre, un tros, a uh -huh. uh, tots una miqueta. Tot, tot, tot, tot. Perquè això uh, és organitzat pel, per, per alumnes, no? Sí, això és com una pràctica, diguéssim, uh -huh. de, de final de, de, de curs, uh -huh. i des d'Escola de EMAB, ja fa, doncs això, fa 13 anys, van decidir que els alumnes, quan acabaven, fessin com aquesta mostra on realment s'haguessin d'enfrontar doncs, a, a la realitat de muntar un esdeveniment. No? Uh -huh. I llavors diguéssim que cada disciplina de, de l'EMAP, doncs, uh -huh. des de les tecnes audiovisuals, de, de audiovisual, la producció, que uh l'escula -huh. agafa el seu rol i una mica doncs, entre tots munten aquesta mostra. Uh -huh. És a dir que la gent pot ser espectador activa i gaudida d'aquest espai. Sí, sí, sí. A més, és l'únic veure perquè és que ho fan amb molta il·lusió, amb moltes ganes, ja porten molt temps preparant i sempre és una experiència que també poder veure com, com treballen els futurs especialistes daquest. Uh -huh. tema. El que sí que és bo és que ja la quarta mostra que s'organitza a la Nàbia no? Perquè això vol dir que hi ha una continuïtat. Sí, nosaltres des de ja fa 4 anys ens vam proposar, vam estar molt contents. L'any passat, per, per un tema de l'altre, de no trobar alternatives, no vam poder acollir-la i, i van, van anar bé a, a buscar un altre espai. Però aquest any hem, hem insistit també perquè ho podem fer -ho aquí i ràpidament ens hem posat d'acord i uh -huh. hem tornat a, a recuperar-la perquè és que ens fa molta il·lusió i ens ha tenir-la aquí. Uh -huh. D'acord, doncs des d'aquí el que fem és convidar a tots els veïns i veïnes que s'acostin a aquesta atratzena mostra de joves creadors que no cal ser artista per poder-hi assistir. No, no, no, és clar, tenir ganes de, de trobar coses noves i de, de disfrutar i ja està. A més, això gratuït i dir que això també és un, és un punt a favor. Mm -hmm, molt bé. Doncs, uh, David Marín, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que aquesta mostra que es presenta demà doncs, que sigui tot un èxit i que els joves sortin doncs, uh, realment satisfets no?, de la seva obra. Pues, moltes gràcies, com sempre, a vosaltres per ajudar-nos a fer difusió i ja sabeu, esteu convidats a participar i a gaudir d'aquesta mostra i a tancar-ho a fer en el llenau. Doncs algú ho enviaria'm, segur. Moltes gràcies. <ríe> moltes gràcies. Pues, Vinga, adeu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és anar-nos ja directament a conèixer quines són les activitats, quines són els actes als quals podeu participar i que englobem dins del que és la nostra habitual agenda. Doncs quatre minuts els que ens queden per arribar al final del nostre programa d'avui, així que encetem la recta final parlant del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2014. Queda oberta la convocatòria al concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2014, un premi d'art jove d'abast nacional que contempla quatre modalitats, obra, projecta, publicació i, com a novetat d'enguany, comunicació gràfica. I poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics nacionals o estrangers residents de l'estat espanyol, nascuts després de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 Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden ajuntar enllaços per al visionat, és a dir, webs personals, blogs, Vimeo, Youtube... En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis, la sol·licitud serà denegada. El termini màxim d'inscripció online serà dijous 12 de a les 12 de migdia i el jurat d'aquesta edició està format per Andrea Rodríguez Novoa i Veronica Valentini, que són comusàries independents Sema de Costa, que es critiquen comissàries independents Pendent, també i Maite Muñoz, que és responsable de l'arxiu del Centre d'Estudis i Documentació del MACBA. Encara ens queda un minut, dos? Doncs parlem de les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació del Districte que convoquen un concurs de relats curts. Les entitats que formen el Consell de Solidaritat i Cooperació amb la col·laboració amb distrito Sant Andreu convocant el concurs de relats curts per a un comerç just, amb l'objectiu de reflexionar sobre les actuals injustícies del comerç internacional i l'alternativa que ofereix el comerç just. Doncs la temàtica girarà al voltant del concepte de comerç just i els seus principis, és a dir, la no explotació infantil, els salaris dignes, el respecte al medi ambient, la no utilització de productes químics a la terra, la igualtat entre homes i dones, els drets laborals dignes per tothom i tot això, atenció, perquè hi ha una data, que és de termini d'admissió, que finalitza aquest divendres. Així que si voleu participar-hi, doncs el, el que heu de fer és anar ràpidament a participar per, doncs, d'aquesta activitat. Doncs nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies a la Susana Avila i al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adeu-siau!